Криня маленьких секретів Є знання, які начебто їй не потрібні, але радісно тримаються твоєї голови. Десь у різні часи, в різних місцях і від різних людей ти їх набув і держиш у скрині пам'яті про всяк випадок. Такі собі маленькі секрети на пожиток для уважливих. Голу жінку комарі не кусають. Цілком голу. Запах відчуєте гостріше, якщо ніздрями затримаєте воздух, аби зігріти його. Багато голубів насити рік. Гіркий перець, я його люблю, не слід кусати. Ліпше різати тоненькими кільцями і так доносити до рота. Птиці в тривалих перельотах набивають собі під пахвами тверді мозолі, які їм допомагають різати вітер, як мозолі наших сердець. Муравлі – великі п'яниці. Вони підгодовують власними яйцями мушок, котрі пирскають п'янкою слиною. Зозуля кує, пару собі глядає. Щука в місяцю маю міняє зуби. Когути на світанні починають піяти з дальніх кутків. Птиці ніколи не співають у морі. Голуба барва холодить око, освіжає простір. Гроші, як ніщо інше, пахнуть своїми хазяями. У жінок природна увага до деталей, тому вони найліпші слухачі. Коли ми сміємося, вік наш визначити важко. Перед грозою пахне рибою, після грози – раками. Найголосніше співають птиці-самці, надто коли самиці сидять на яйцях. У стаді першими йдуть черлені корови – за ними чорні, далі бурі. Сніг найліпше пахне в ранковий час. Невипалена добре цегла робить будинок сирим і рихлим. Стара книга пахне так, як і стара людина. Птиці незмірно більше сидять, аніж літають. Не кидайте у птахів каміння, розклюють ваші добра. Найлегший день – четвер. У четвер піддаються їй труднації. Щоб угомувати нараз грижу, слід спалити в баноці шерсть і прикласти до хворого місця. У неділю пси по-іншому гавкають, або квашення не плісня віло, на дно діжі треба класти річкову гальку. Колючі вуса, колючі очі, колючий язик. Зозуля в голому лісі на голий рік, компас у лісі дерева, з північного боку гілля росте погано. Євреїв воші не люблять, бо в них квасна кров. Ведмедиця, коли зачує кончину, родить у барлогу двійню. Ведмідь ніколи не зачепить жінку. Ведмідь, коли заб'є ведмедя суперника, хоронить його в ямі. Перепілка водопій не шукає, п'є росу.